Kapitola 14. Sny o dlouhé zemi. Sny o nových, neproskoumaných oblastech. Ano, deset let pod ní na zem v kroční to Jack Green pochopil. Protože to byly sny jeho ženy a Jack měl strach, že, se tr že trhají jejich rodinu na kusy. 1. ledna, medicine západ 5. Dorazili jsme sem, abychom tady po Vánocích doma zůstali přes nový rok, ale budem se muset vrátit na prvo zemi kvůli škole. Jmenuji se Helen Greenová. Je mi jedenáct roků. Moje maminka, doktorka Tilda Lang-Greenová, říká, že bych si měla do téhle knížky psát deník. Dostala jsem ji jako vánoční dárek od mojí tatičky Meryl, protože tady nemůže být žádná elektronika. Tahle věc nemá žádnou kontrolu pravopisu a můžu z ní zašílet. Jack Green pomalu otáčel listy v denníku své dcery. Byla to tlustá kniha v měkké vazbě z hrubého papíru, jaký se vyráběl tady na západu pět. Bylo slunečné nedělní odpoledne a on byl sám v heleně pokoji. Helen byla venku, hrála softball ve sportovním parku 4. Katie byla taky venku, i když si nebyl jistý, kde. A Tilda se dole bavila se skupinou přátel a spolupracovníků, kterým se jí podařilo naučkovat ideu, že by měly vytvořit společnost pro cestu na západ. Říše vznikají a zanikají. Podívejte se na Turecko, kdy si to byla velká říše a dnes by tomu člověk těžko uvěřil. Když dnes patříte ke střední třídě a podíváte se nalevo, uvidíte aktivisty, kteří podkobávají americké hodnoty, a když napravo, uvidíte zase, jak svobodný obchod vyvezl naše zaměstnání. Věřili jsme v Ameriku. Ta se ale zhala, zahalila do prostřednosti. Prostřednost? Opravdu tam je prostřednosti. Zatímco Čína, jak se zdá, se dere dopředu. Tildin hlas. Teorie zjevného předurčení. Poznámka redakce. Zjevné předurčení. V 19. století formulovaná doktrína, že spojeným státům jakožto zemi vyvolené, byla bohem svěřena vláda nad celým severa, severoamerickým kontinentem. Konec, po, konec poznámky. Teorie, zřevne, teorie zjevného předurčení je samozřejmě historicky nejistá, ale nikdo nemůže popřít vliv a důležitost zkušeností s životem na hranicích. Druhá poznámka redakce. Teorie hranice říká, že typické americké vlastnosti se sformovaly hlavně díky životu na hranici, myšleno v pohraničí na divokém západě. Původcem teorie je historik F.J. Turner, Turner, aby z, ale, spopularizoval, pardon, příšelně, ale spopularizovali především J. F. Kennedy v projevu z roku 1960. Konec poznámky. Ale nikdo nemůže popřít vliv a důležitost zkušeností s životem na hranicích na formování amerického sebeuvědomění. Dobrá, a teď se mnohé nové hranice znovu nabízejí, a naší generaci a možná i bezpočtu generací budoucích. Domadná konverzace se pak rozdrobila do všeobecného anonymního šumu a Jack ucítil silnou vůni. Přišel čas na kávu a sladkosti. Vrátil se k deníku. Konečně našel zápis, který se zmiňoval o jeho synovi. Četl a kličkoval mezi pravopisnými chybami a škrtanci. 23. března. Přestěhovali jsme se do nového domu na Bedison západ 5. V létě to tady bude moc prima. Táta a máma se na střídečku vracejí, protože musí na provozemi pracovat, aby vydělali peníze. A Roda musíme zase nechat u tety Meryl, protože je pobyk, myslela tím fobik, nevkročující, na tom slovu se Jack trochu zadrhl, a nedokáže vkročit. To je smutné, protože když jsme odcházeli, tak jsem brečela, ale Rod ne a prý se rozplakal, až když jsme jeli pryč. Napíšu mu v létě a vrátím se a navštívím ho. Je to smutné. Protože tady v létě je moc pěkně a rok sem nemůže přijít. Ale, ale, hlas jeho ženy, to je soukromé. S pocitem provinění se otočil. Já vím, já vím, ale procházíme takovými změnami. Cítím potřebu se dozvědět, co se jim honí hlavami. Myslím, že to je důležitější než jejich soukromí. Přinesla mu hrnek plný, plný kávy. Obrátila se a přistoupila k velkému vyhlídkovému oknu, nejlepšímu v domě ve kterém byl vsazen nejméně kazový kus skla, jaký dokázali vybrat z místní produkce tabulového skla. Vyhlíželi ven na Madison Západ 5, přes který se právě začaly natohvat odpolední stíny. Rizavé, lehce prošedlé vlasy měla na nakrátko a proti oknu se rýsovala půvabná křivka jejího krku. Pořád ještě nádherný den, řekla. Je to i překrásné místo. Ano, skoro dokonalé. Skoro dokonalé. V té fázi číhala medvědí past. Medison Západ 5 se pohodlně rozkládal ve více méně stejné krajině, na níž se rozkládal jeho starší bratr na pravo zemi. Jenže tady žil jen zlomek populace skutečného medisnu. Nedalo se však popřít, že některé z budov byly mohutné. Na nižších zemích vznikly různé architektonické styly a budovy na nižším západu i východu byly charakteristické svou masivností. Stavební materiál byl na panenských světech ze babku a tak docházelo k tomu, že budovy a nábytek byly často variacemi na trámy a fošny. Jako třeba radnice, jejíž stěny byly silné jako stěny kamenného kostela a stropní trávy vyřezány laserem z celých stromů. Tam bylo asi myšleno trámy, ale je to tady napsané. Na druhé, našli, hrom, na druhé straně jste našli řadu elektronických a jiných chytrých věciček, lehkých, nekovových a především takových, které se sem snadno dopravily z prvozemě. Mohli jste třeba vidět malé hraničářské sruby, které měly střechy pokry... pokryté solárním nátěrem. Nikdy jste ale nemohli zapomenout, že nejste na zemi, tedy ne na prvo zemi. Na hranicích města byl celý systém a alkopů, které měly udržet mimo některé exotičtější reprezentanty života. Tah obrovského stáda kolumbijských mamutů měl kdysi za následek spěšnou evakuaci města. V prvních dnech po nazem se na vkročných světech objevila celá řádka párů jako byli Jack a Tilda Greenovi, kteří měli svá zaměstnání, rodinu a konta v bance. Lidali nějaké hezké místo s představou, že si koupí malý pozemek, místo, které bude jejich a kde by si mohli jejich děti hrát. Velmi rychle zjistili, velmi rychle zjistili že Medizin Západ 1 je prakticky otrokem prvozemě s měsící spěšně vybudovaných přístavků k domům a kancelářským organizacím. Nejdříve si Greenovi pronajali malou chatu na Západu 2. Tamto ale brzo začalo vypadat jako v zábavním parku. Přeorganizované a příliš blízko domova. A zem tam už většinou patřila někomu jinému. Pak ale objevili projekt na založení a rozvoj Madisonu na západu 5, který měl začít na zelené louce, od počátku s využitím nejlepších technologií, ekologicky přátelský a zamýšlený něco než obyčejné město. Oba je to nadchlo a vynaložili podstatnou část svých úspor, aby tam dostali kus země. Jack a Tilda přispěli velkou částí ke konečné podobě. On jako softwarový inženýr pracoval na vybavenosti města a Tilda jako lektorka kulturní historie navrhla novou podobu místní vlády a občanského soudnictví. Bohužel si tedy nedokázali vydělat na živobytí a oba se museli vracet na prvo do svých zaměstnání. Tohle je naše město a je jen skoro dokonalé, řekl. Jako, mm, žijeme ve snu, ale je to sen někoho jiného. Chci svůj vlastní sen. Ale náš syn je fobik. Nepoužívej to slovo. Dobrá, lidé to tak říkají, Tildo. On s námi ten sen sdílet nedokáže. Upila kávy. Musíme myslet na to, co je nejlepší pro nás všechny. Pro Katie a Helen stejně jako pro Nesmíme se tím dál svázat. Je to výjimečný okamžik Jacku. Právě teď na základě pravidel ochrany a novousedleckého zákona se vláda prakticky vzdává půdy ve vkročných Amerikách. To je ale ono, to je ale okno, které nebude otevřené věčně. Žek zabručel. To je sama ideologie. Dva hranice to byl ten slogan vypůjčený ze starého volebního projevu Johna F. Kennedyho. Federální vláda pozbuzovala emigraci Američanů na nové, světi, na nové světy i ostatních na základě prosté úvahy, že pokud budete pod americkou ochranou, budete poslouchat americké zákony a platit americké daně. Budete američanem. Federální vláda se chce jen ujistit, že všechny ty vkročné verze Spojených států budou kolonizovány dřív, námi dřív, než je obsadí někdo jiný. Na tom není nic špatného. Podobný impuls vyvolal v 19. století expanzi na západ. Samozřejmě z intelektuálního hlediska je zajímavé, že většina američanů se vydá na západ když je to jen asi jakási nálepka, která nemá nic společného se zeměpisným západem. A slyšela jsem, že právě tak se většina Číňanů vydává na východ. Pro Krista Pána vždyť jenom ta cesta trvá celé měsíce. A to jenom proto, abychom měli možnost zavlézt děti do necivilizované divočiny. A co tam bu někde bude dělat softwarový inženýr nebo lektorka kulturní historie, když už o tom mluvíme? Schovýva, schovývavě se na něj usmála. Bylo to k zbláznění. Jasně viděl, že ho ani v nejmenším nebere vážně. Cokoliv budeme potřebovat vědět, naučíme se tam. Odložila kávu a objela ho. Myslím, že to potřebujeme udělat Jacku. Je to naše příležitost, šance pro naši generaci a generaci našich dětí. Naše děti, pomyslel si. Pro všechny s výjimkou chudáka roda. Tady stála jeho žena, jedna z nejinteligentnějších lidí, které v životě potkal a měla hlavu plnou ideálu o budoucnosti Ameriky a lidstva, a přitom byla odhodlaná opustit vlastního syna. Zabořil jí tvář do šedivejících klasů a přemýšlel, jestli ji někdy vůbec pochopí.